Їдемо пасан. Життя. Розділ другий. Чарівне веселе життя почалося гляжане. Вона читала, мріяла, блукала самотні по околицях. Вона поволі бродила по дорогах, поринувши в мрії, або спускалася крученими ярами. Часом у млосній втомі вона лягала на схилі у густу траву. І коли помічала несподівано на повороті долини трикутник синього блискучого моря, з вітрилом на обрії її охоплювала нестримна радість від такого таємничого перечуття щастя, що витало над нею. На лоні цієї ласкавої і свіжої природи зростала любов до самотності, і вона так довго просиджувала на вершинах горбів, що дикі кролики часом стрибали біля самих її ніг. Вона скрізь сіла свої спогади, як сіють у землю зерно. Ті спогади, що коріння їх, зберігаються до смерті. Їй здавалося, що вона лишила часточку свого серця по всіх цих видолинках. Вона з насолодою почала купатись. Сильна і відважна, не думаючи про небезпеку, вона запливала дуже далеко. Їй приємно було у холодній, прозорій, блакитній воді, що носила її, погойдуючи на хвилях Відпливши далеко від берега, вона лягала на спину, схрестивши на грудях руки, втупивши очі у глибоку блакить небес Яку перетинала швидким льотом ластівка чи білий силует морської птиці Іноді вона запливала надто далеко, за нею посилали човен вона поверталась до замку бліда з голоду, але легка, жвава, з усмішкою на вустах і з очима сповненими щастя. А барон обмірковував великі хліборобські заходи. Він хотів робити досліди, підвищувати продуктивність господарства, випробовувати нові знаряддя, акліматизувати чужоземні породи худоби. Іноді цілі дні він проводив, розмовляючи з селянами що недовірливо хитали головами. Він часто їздив у море з іпорськими матросами. Коли ж він відвідав всі навколишні гроти, джерела і шпилі, то в нього виникло бажання зайнятися рибальством, як у простого моряка. Місячними ночами виїздив він знімати сітки, закинутий напередодні. Він любив слухати, як скрипить щогла, дихати свистячим свіжим поривом Нічного вітру За столом він захоплено розповідав Про свої пригоди А матуся теж розказувала Скільки разів вона пройшлася Великою алеєю Тією, що праворуч Проти ферми кульярів Бо на іншій було замало сонця Їй було приписано Рухатись І тому вона завзято гуляла Як тільки розвіювалась нічна прохолода Вона виходила спираючись на руку Розалії, загорнувшись у плащ і дві шалі. По кінцях дороги вона наказала поставити по лавці і що п'ять хвилин говорила до Розалії «Сядьмо, дитино моя, я трохи стомилась». Відпочиваючи на кожній лавці, вона залишала то тут, то там, в'язану хустку, то шаль, потім другу, далі капор, потім плащ. І все це – Утворювало по кінцях алеї дві великі купи одягу, які Розалія забирала, коли вони вертались на сніданок. Після полудня баронеса відновлювала прогулянку, тільки ходила повільніше, із довшими перепочинками. А іноді навіть і засинала у шезлонгу, який викочували в алею. Вона називала це «мій маціон». Точнісінько так, як і на хворобу свою теж говорила – Моя гіпертрофія Про цю гіпертрофію сказав їй лікар, до якого вона звернулася 10 років тому Відтоді це слово, зміст якого вона зовсім не розуміла, засіло їй у голову Вона вперто просила Барону, Розалію, Жанну послухати її серце Але його вже ніхто не міг почути Так глибоко потонуло воно у товчі її грудей але вона нарійно відмовлялася від огляду будь-якого лікаря, боючи, що він викриє в неї ще якісь хвороби, і згадувала свою гіпертрофію. Ніби вона належала тільки їй, і ніхто інший не мав на неї жодного права. Барон говорив, гіпертрофія моєї дружини, а Жанна – мамина гіпертрофія. Так само, як вони говорили, і мамині сукні – капелюшок чи парасолька. За вона була дуже гарненька і тонка, як очеретинка. Що повнішим ставав її стан, то більше переймалася вона поетичними поривами. І коли надмірна огрядність прикувала її до крісла, думки її почали блукати серед ніжних пригод, в яких вона уявляла себе героїною. Серед цих пригод були в неї улюблені, до яких вона – раз у раз поверталась у своїх мріях. Часто вона цілими годинами сиділа нерухомо, поринувши в свої мрії. Жити в Пенель їй дуже подобалось, бо місцевість тут ставала за декорації для її уявних романів, нагадуючи їй і навколишніми лісами, і пустиними степами, і сусідством моря. Романи Вальтера Скотта, що їх вона почала читати останнім часом. Дощовими днями вона закривалась у своїй кімнаті і переглядала те, що вона називала своїми реліквіями. Це були всі її давні листи, листування її батька і матері, листи від барона, коли вона була його нареченою. Вона замикала їх у своєму секретері із червоного дерева і говорила з особливою інтонацією. «Розалія, дитино моя, принеси мені шухлядку зі спогадами!» Служниця відмикала столик, брала шохлядку і ставила на стілець поряд із господинею, що починала поволі читати листи. Один по одному, і плачучи над ними. Часом Жанна заступала Розалію і сама водила на прогулянку матусю, що розповідала їй спогади свого дитинства. Дівчина – в цих історіях з далекого минулого впізнавала себе. Дивувалась подібності їхніх думок, спільності їхніх бажань. Бо кожному серцю здається, що воно вперше б'ється від того почуття, що тремтіло вже в серцях перших людей на землі і буде жити в серцях останніх чоловіків і останніх жінок. Їхня повільна хода – відповідала по вільному ритмові їхньої розмови. Іноді вона переривалася важким диханням матері. І тоді Жанна поринала у мрії. Якось після полудня, спочиваючи на лавці в кінці алеї, вони раптом побачили товстого свящаника, що йшов до них. Він уклонився їм здалеку. Потім з привітною усмішкою уклонився їм ще раз і укнув. «Ну, пані баронесо, як поживаєте?» Це був місцевий кюре. Матуся, що народилась за доби філософів, виховувалась у дні революції під впливом батька-атеїста, майже не ходила до церкви, хоча і любила священиків з якимось релігійним інстинктом, властивим жінкам. Вона зовсім забула про свого кюре Абата Піко і почервоніла, побачивши його. Вона перепросила, що йому першому довелося робити візит. Але добрий священик, здавалося, зовсім не образився. Він глянув на Жану, висловив захоплення її квітучим виглядом. Він сів поряд із ними. Він був дуже гладкий, дуже червоний і обливався потом. Він щохвилини діставав з кишені велику картату хустинку – і витирав чоло. Це був справжній сільський священник. Веселий, терпимий, балакучий і доброзичливий. Він розповів кілька історій, говорив про місцевих жителів і, здавалось, не зважав на те, що обидві його парафіянки ще не були в церкві. Баронеса через свої лінощі і недостатню віру. А Жанна від радості, що нарешті звільнилась від монастиря де її остогидли всіякі релігійні церемонії. З'явився барон. Він був байдуший додог. Він привітно зустрів абата, з яким був ледь знайомий, і запросив його на обід. Священик умів подобатись завдяки тому несвідомому лукавству, яке вироблялося при постійному керуванні людськими душами, навіть у найпосередніших натур. Баронеса була ласкава з ним – Добре, можливо, тією спорідненістю, що зближує подібні натури. Повнокровність та задишка товстона відповідали властивій їй комплектації та важкому диханню. Під час десерту сп'янілого кюре охопив веселий настрій і фамільярність, яка властива кінцю веселих трапез. І раптом він вигукнув, ніби якась щаслива думка осяла його. Та в мене ж є новий парафіянин, якого я мушу з вами познайомити, Віконт де Ламар. Баронеса, що знала всі родоводи в провінції, як свої п'ять пальців, запитала А чи він не з родини де Ламар де Ларе? Священик вклонився Так, пані, це син Віконта Жана Деламара, що помер минулого року. Тоді пані Адалеїда, що понад усе любила аристократію, поставила йому сотню запитань і дізналася, що молодий Віконт, сплативши батьківські борги, продавши свій родовий замок, тимчасово оселився у одній із трьох ферм, що йому належали у громаді Етуван. Його маєтки приносили йому від п'яти до шести тисяч ліврів ренти, але Віконт, Бувши дуже ощадливою і розважливою людиною, гадав пожити два-три роки у цьому скромному притулку, щоб мати з чим вийти в світ і вигідно одружитись, не роблячи боргів і не заставляючи своїх ферм. К'юре додав, це чарівний молодий чоловік, такий вихований, такий скромний, але живеться йому тут в селі не дуже весело. Барон сказав. «Приведіть його до нас, пане Абат! Може, це його трохи розважить?» І розмова звернула на інше. Коли перейшли після кави до вітання, священик попросив дозволу прогулятися в саду, бо він мав звичку трохи походити після обіду. З ним пішов і барон. Вони поволі походжали уздовж білого фасаду замку. Їхні тіні – одна довга, а друга кругла і коротка – Ніби накрита якимось грибком, снувала поперед них, то позаду, залежно від того, чи йшли вони проти місяця, чи повертались до нього спиною. К'юре посмоктував щось, ніби як сигарету, яку він виняв з кишені. Він пояснив їй призначення із відвертістю сільського жителя. «Це щоб викликати відрижку, бо у мене травлення трохи важкеньке». Потім, раптом глянувши на небо, де пливло ясне світло, промовив «Така картина ніколи не набридає» і пішов попрощатися з дамами.